Ні так, але я не хочу брати фігурок. Зрозуміло зрозуміло, що нічого не зрозуміло. Я добре пам'ятаю, що після тої розмови, ідучи з ним від Браницького по осінньому парку, сама собі заставила питання, чи шукає Мішель? а тут, у Львові, якісь історичні цінності України з метою їхньої контрабанди. У мене не було жодних певних свідчень ні за, ні проти, але я відчувала, що він має якусь ірраціональну мету, якої не може мені пояснити. Він уже казав мені раніше, що Пінзель – не виходив на зв'язок за допомогою спіритичного сеансу. А його викликала найкраща спіритуріалістка Франції. В цьому може бути тільки одне пояснення. Загадковий скульптор помер без покаяння. Але ж ти, Мішелю, кажеш, ніби він помер у монастирі? Як же можна в монастирі померти без покаяння? Якщо померти раптово, не збираючись цього робити. Наприклад, від раптового серцевого нападу. Його відспівали і поховали, але не причастили перед смертю. Мішель був щиро здивований моїм нерозумінням основ християнських таїнств. Що вдієш? Відсутність релігійного виховання дається в знаки. А втім, для мене завжди було загадкою, коли треба, як то кажуть, кликати священника. Можна почуватися вкрай погано, але ще не стояти на межі. А злиття католицтва і спіритизму мене теж здивувало. Та пам'ятаю, напевне, що розмова з Браницьким чомусь переконала мене. Мішель не антикварний шахрай, який косить під дивака. Хоч сам старший чоловік хотів змусити мене думати інакше. Мішель був справжній дивак, який, до речі, невдовзі почне поступово розкривати свою душу. Постать Миколи Браницького справила на мене величезне враження. Він у якийсь загадковий спосіб умів робити свої слова незабутніми. Його останні слова і пронизливий погляд несподівано і необлаганно згадувалися мені в усі ключові моменти наших пошуків, визначаючи їх і коригуючи мою поведінку. Такими були найяскравіші епізоди нашого перебування у Львові до покрови. Повторюю, я відтворила їх не в хронологічному порядку, але порядок не має суттєвого значення. Тут були окремі епізоди, які ще не творили того ланцюжка подій, де кожна ланка чіпляється за іншу. І ще один момент, який варто згадати. У натовпі на площі Ринок мені здалося, що неподалік промайнув профіль Пепербаума. У нього цілком могли бути якісь свої справи у Львові. Або то взагалі міг бути зовсім не він. Але силует, зафіксований бічним зором, теж розтривожив мене і змусив у ніч на покрову спати неспокійно. Наше зближення почалося не з того, що ми переспали, а з зовнішніх обставин, які нібито до нас і предмета нашого пошуку не мали навіть віддаленого стосунку. Отже прийшла покрова. Вдень ми ходили університетським парком до собору святого Юра. Але не змогли залишитись наодинці ні з Богом, ні з видатними майстрами, які зводили цей храм, бо і всередині, і на майдані перед ним, метушилися суїтні парочки, які стояли в черзі навінчання. Я згадала релігійний екстаз, який спостерігала тут, на другу пречисту, тих жінок на колінах і сльози на їхніх очах. Хотіла показати Мішелеві щось подібне, але тепер тут усе було інакше. Жодної екзальтації, самі лише стурбовані поправляння корсетів на грудях наречених, заклопотаних тільки тим, як вони виглядатимуть біля вінця, поки мами й цьоці – Розкладають серпанок на їхніх оголених плечах. А їхні наречені, чекаючи свої черги, вже утворили неподалік чоловічу зграйку, де курили, обговорюючи або політику, або риболовлю. Ми обійшли храм і побачили за ним якісь побляклі будиночки, пофарбовані жовтою фарбою, мало не в часи пінзеля.